Mai vii și astăzi, mila iarte poartă de sus, spre staurul din Betleem. Din lume n-ai cules destul blestem, Iubirea ta nici astăzi nu e moartă, Spre Duhul vii cu îngeri de lumină, Spre inim vii cu strălucite lai. și în Iesle nu e niciun fir de pai, E piatră numai piatră goală, numai tina. În tainiță de inimi nu e pace, Și frica-n nici în pește nu-i, noi n avem, Doamne, piei de oameni cui și scute ce noi n'avem avem din ce facem. Tu vii, pe în noi, ca într-o pustie, te împiedici nu din loc în loc, dar nu găsești nici apa în noi, nici foc, nici albe dobitoace ca să-ți fie tovarăș bun în drumul tăinuite, și nici cioban cu clucă te brândeți. În noaptea noastră, fără dimineți, nu sunt cărări de raze prafuite. Nu și -ar găsi noi ca să-i îndrepte Nici magii steaua lor cu lung cu Fuior, Venind din cerul lor Ar îngheța pe nevăzute trepte Ce doamne al meu A dragostea putea avea să dea viață bonului din noi Aște! Sunt gânduri cu noroi Bungă, ciuu, infem, și moartea și vântură în inim pleagă. Ia aminte, Doamne! Ia aminte! Ia aminte! Ia aminte la glasul meu! Ia aminte! That you need one, that you need one never to yield. The only